Ваймс вийшов на сонячне світло, хоча того й було небагато. Хмари прийшли зосереддя. І. Щебню. Дзеньк. Капітане Ваймза, сер. Хто всі ці люди? Сторожа, сер. Ваймс з пантелищино витріщався на півдесятка різномасних вартових. Ти хто? Молодший констебель гроль в піжама, сер. А ти, вуглеморт? Я в житті нічого не зробив. Я в житті нічого не зробив, сер. закричав на нього щебень. «Воглеморт, осторожі!» «Дзеньк!» «Капрал Морква каже, що в кожному десь глибоко є приховане добро», – сказав Щебень. «А які твої обов'язки, Щебню?» «Дзеньк!» «Інженер!» «Відповідальний за глибокі підземні роботи, сер!» Ваймс почухав голову. «Це майже жарт, правда ж?» – спитав він з надією. «Це новий шолом, який зробив для мене мій товариш Дуболом, сер!» «Ха! Тепер люди не зможуть сказати! Дивись, він пішов, дурний троль. Вони тепер казатимуть, дивись, він пішов той симпатичний військовий троль, який дослужився уже до виконувача обов'язків констебля, за ним велике майбутнє, така доля йому на роду написана. Вальмс спробував це перетравити, купаючись у променях щебневої посмішки. А де капітан Колон? Тут, капітане Ваймзе. Фреде, мені потрібен дружба. Так, сер, я покличу капрала морку. Він просто перевіряє дахи. Фреде, я знаю тебе більше двадцяти років. О, тобі потрібно просто постояти поруч. Фреде, хто крім тебе може так гарно стояти? Вмить з'явився морква. Капітане Ваймзе, перепрошую за запізнення. Хм, ми дуже хотіли зробити вам сюрприз. Що? Який сюрприз? Морква пошарудів у сумці. Ну, капітане, веди мені сторожі, ну, тобто більшості сторожі... Почекай хвилинку, сказав колон. Його світлість тут. Стукіт копит та бряскання збруї сповіщали про наближення екіпажа лорда Ветінарі. Морква поглянув навкруги та на екіпаж. Потім знову на екіпаж, потім підняв очі. На даху вежі заблищав метал. Сержанте, хто охороняє вежу? спитав він. Дуболом, сер. О, гаразд. Він кашлянув. У будь-якому випадку, капітане, ми всі склалися, і він зробив паузу. Виконувач обов'язків констебля дуболом? Так, він надійний. Карета Патріція була уже на півдорозі до площі Сатор. Морква вже міг розглядіти. Худу темну фігуру на задньому сидінні. Він поглянув на великий, сірий моноліт вежі. Він побіг. «Що сталося?» – не зрозумів колон. Гаймс також побіг. Кулаки щебня вдарилися об землю, і він кинувся за ними. І тоді до колона дійшло. То був якийсь несамовитий біль, наче хтось подув йому на оголений мозок. «От же лайно!» – він собі підніс. Кіхті скриготали по землі. Він схопився за меч. «А ти чого чекала?» Ось хлопець перебуває на вершині світу. У нього з'являється зовсім новий аспект життя. Щось, вочевидь, краще, ніж прогулянки містом. І тут він обертається і бачить, бачить Вовка. Могла б хоч натягнути. Щось на зразок. У мене ці дні календаря. Облиш, ти не можеш звинувачувати його в тому, що він здивувався. Аспот звівся на лапи. Отже, ти збираєшся виходити? Чи я повинен зайти туди, щоб ти розірвала мене на шматочки? Побачивши, як до нього біжить вартовий, лорд-ветінарів став. Ось чому перший постріл потрапив йому в стигну, а не в груди. Тоді Морква увірвався у двері екіпажа і стрибнув прямо на Патриція, закривши його своїм тілом. Наступний постріл поцілив у моркву. Ангва покинула своє укриття. Гаспод трохи розслабився. «Я не можу повернутися», – сказала Ангва. «Я?» – вона завмерла. Її вуха смикнулися. Що, що? Його поранено, Анга напружилася. Стій, почекай на мене. волав господ. Стій, тільки не в затінки. Третій постріл відколов від щебня шматок породи. Щебень з розбігу влетів в екіпаж, пробив його стінку та роз'єднав карету й коней. Коні побігли геть, кучер з блискавичною швидкістю порівняв поточні умови праці та заробітну платню і, зробивши висновок, зник у натовпі. Вальс пробрався у перекинуту карету. Ще один постріл влучив у бруківку біля його руки. Щебню. Сер, живий. Трохи сочуся, сер. Наступної миті стрілець поцілив у колесо екіпажа над Вайнзовою головою. Кулесу почало несамовито обертатися. Моркво. Пройшло через плече, сер. Вальмс поповз на ліктях. Доброго ранку, ваша світлосте. нестямно привітався він. Потім відкинувся назад і дістав сключену сигару. Маєте прикурити. Патрицій розплющив очі. А, капітане Ваймзе. «І що зараз відбувається?» «Ваймс вишкірився», – весело подумав він. «Я ніколи не відчуваю себе по справжньому живим, поки хтось не намагається мене вбити. Ось тоді помічаю, що небо синє. Зараз не таке вже й синє, якщо подумати. Марно. Але принаймні я його помічаю. Ми чекаємо на наступний постріл», – сказав він. «І тоді рушимо в укриття». «Здається, я втрачаю багато крові», – сказав лорд Ветінарі. «Хто б міг подумати, що вона у вас є?» – сказав Ваймс двертістю людини, які недовго лишилося жити. Морква, як ти? Рука рухається, болить, до чорта сер, але ви маєте ще гірший вигляд. Ваймс опустив погляд. Його весільне вбрання було залите кров'ю. Мабуть, уламками влучило, сказав він. Я навіть не відчув. Він спробував намалювати у своїй уяві ружок. Шість трубок, одна за одною. У кожній шматок швинцю і заряд порошку номер один, які заряджаються в ружо, наче варбалет. Він замислився, скільки часу знадобиться, щоб перезарядити усі шість. Але ж він у нас під ковпаком. Звержує лише один вихід. Так, ми сидимо тут, внизу, на прострілюваній місцевості, а він стріляє в нас своїми свинцевими кулями. Але він же у нас під ковпаком. Задихаючись і нервово пукаючи, газпод мчав через затінки. Серце йому впало ще нижче, коли він побачив перед собою зграю собак. Він спробував проштовхнутися крізь сплутаний клубок -лаб. Англа опинилася посеред кола. Гавкіт припинився. Кілька великих собак відсунулися вбік. Великий Фюдо крокував прямо на англу. Так, так, так. почав він. А тут у нас зовсім не собака. Може, ж, Ворог є завжди і скрізь. Вони схожі на собак, але всередині вони не собаки. Куди зібралися?» Англа загарчала. Лихо, подумав господ. Може, вона не шкодить кількох, але ж це вуличні собаки. Він проповз під парою тулубів і став посеред кола. Великий Фідо втупився в нього своїми червоними очима. І господ тут, сказав пудель. я здогадувався!» Не чіпай її, сказав господ. О, то ти готовий за неї поборотися, чи не так? сказав Великий Фідо. У мене є сила, погрожував господ. І ти це знаєш. Я зроблю це. Я не побоюсь застосувати силу. На це нема часу, буркнула Англа. Ти цього не зробиш, сказав Великий Фідо. Зроблю. Проти тебе обернеться лапа кожного собаки в місті. «Я володію силою! Розтупіться!» «Якою силою?» – спитав мужик, з його пащі крапала слина. «Великий фідо знає, про що я!» – сказав господ. «Він знає! Тепер ми з нею підемо звідси! Гаразд! Поволі, поволі!» Собаки дивилися на великого фідо. «Взяти їх!» – скомандував він. Англа показала зуби. Собаки вагалися. «Ще липа вовка в чотири рази сильніша, ніж у будь-якого собаки!» – сказав господ. «І це у звичайного вовка! Чого стоїте? Кричав великий Фідо. Ми зграя. Жодної пощади, взяти їх. Але зграя так не працює, сказала Анва. Зграя це добровільне об'єднання вільних осіб. Зграя не атакує, бо їй так наказано. Зграя атакує, коли кожен у ній вирішив, що треба атакувати. Кілька більших собак припали до землі. Анва крутила головою, очікуючи, хто перший накинеться. кинеться. Один собака рив землю лапою. Господь зробив глибокий вдих і поправив щелепу. Собаки кинулися на них. «Сидіти!» – завирішав він людською мовою. Команда прострибала туди-сюди по всьому провулку, і 50% тварин підкорилися. Але це були задні 50%. Собаки в центрі кола лише відчули, як їхні ноги спробували зігнутися. «Поганий пес!» І собаки у провулку застогнали від непосильного відчуття расового сорому, яке змушувало їх щулитися, що не дуже добре підходило для атаки. Гаспод поглянув на ангву. Навколо неї посипалися зіщулені собаки. «Я ж сказав, що в мене є сила», – сказав він. «А зараз тікаймо. Собаки не схожі на котів, котрі весело терплять господаря лише до тих пір, поки він не винайде відкривачку для консервів, з якою можна впоратися лапою. Собак створили люди. Вони взяли вовків і наділили їх людськими рисами, непотрібним розумом, іменами, бажанням підкорятися та дартівливим комплексом неповноцінності. Усім собакам сняться вовчі сни, і кожен собака мріє покосати свого творця. Кожен пес глибоко в своєму серці знає, що він поганий пес. Але лютий зявкит великого фідо зруйнував чари. «Взяти їх!» Англа мчала бруківкою. На іншому боці алеї стояв візок, а за візком стіна. «Не туди!» – заскиглив господ. Собаки з граю неслися за ними. Англа стрибнула на візок. «Я не залізу!» – крикнув захиканий господ. «О, не лапа!» Вона стрибнула вниз, схопила його зубами за загривок і знову скочила на візок. Потім на дах сараю. Далі на якийсь виступ у камені. Під її лапами посунулося кілька черепиць. Вони опинилися на даху будинку. Мені погано. Само За замовкни. Ангва пробігла по гребені даху, потім перестрибнула провулок, важко приземлившись у якусь древню солому. Ай, замовкни! Замовкни. Але собаки не відставали. Провулки у затінках були не такими вже й широкими. Під ними розгорнувся ще один високий провулок. Господь. Ритмічно похитувався у щелепах перевертня. Вони тосі позаду. Відчувши, як Ангва знову напружила м'язи, господ заплющив очі. Ні, тільки не через патоковий дубовний тракт. Сплеск прискорення і мить спокою. Господь щосили заплющив очі. Ангва приземлилася. Її лапи зашаруділи по мокрому даху. Знову попадала черепиця, але Ангва вперто прямувала до гребня даху. Зараз можеш мене відпустити, сказав господ. Так, прекрасний момент. Дивися, он вони. Переслідувачі видавилися на дах на протилежному боці тракту, але оцінивши відстань, почали заткувати. Кіхті шаруділи по черепиці. Ангва обернулася, намагаючись здихнути. З моменту першого стрибка вона намагалася не дихати, бо ще тоді добряче вдихнула аромат господа. Вони почули люте взявкання великого фідо. «Боягузі, тут не більше десяти футів! Для вовка це ніщо!» Собаки з сумнівом оцінювали відстань. Іноді собаки мусять зупинитися і дати собі чесну відповідь на запитання. До якого виду я належу. Це легко, я покажу, дивіться. Великий Фідо трохи відбіг назад, зупинився, перевернувся, побіг і стрибнув. Траєкторію його польоту не можна було описати словом крива. Маленький пудель прискорився до космічної швидкості, беручи швидкість не з м'язів, а з вогню, який палав всередині нього. Його передні лапи торкнулися черепиці, на мить торкнулися її гладкої поверхні, однак не знайшли, за що зачепитися. Настала тиша. Він сповзав через край даху і повис. Він підняв очі і побачив, що його тримав знайомий собака. Господ, це ти. Я. сказав господ, тримаючи пуделя в зубах. Пудель майже нічого не важив, але ж і господ практично не мав ваги. Він випростав лапи, шукаючи за що зачепитися, але на шляху не було нічого надійного. Він невблаганно сповзав разом із пуделем, поки його передні лапи не опинилися в жолобі, і той почав тріщати. Перед господом відкрився неймовірно гарний вид на трак з висоти третього поверху. «Дідько!» – вилаявся він. Могутні щелепи схопили його за хвіст. «Відпусти його!» – пробормотіла англа. Гаспод спробував похитати головою. «Не заважай!» – гордо сказав він кутиком рота. «Шміливий пф, рятував становище. Героїчний порятунок на даху. Ні!» Жолоб знову затріщав. «Історія мого життя!» – подумав він. «Скорочується у мене перед очима». Великий Фідові чайдушно смикався. «За що ти мене тримаєш?» «За нашийник!» Сказав господ крізь зуби. «Що? Добійся його!» Пудель намагався вивільнитися, люто сіпаючись у повітрі. Припиниш шмикатися, йолоб! Ти всіх наш погубиш!» Гарчав господ. На протилежному даху зграя собак з жахом спостерігали за подіями. Жолоб знову затищав. Тіхті англи залишали на черепиці білі сліди. Великий фідоус смикався і обертався, намагаючись звільнитися від нашийника. Нарешті той порвався. Песик зробив у повітрі сальто. На якусь мить завис, після чого ним оволоділа гравітація. Свобода! і полетів додолу. Лапи Ангви вислизнули з під неї, гаспод полетів назад і приземлився на дах, дригаючи ногами. Вони видрилися на гребінь і повалилися на нього, силкуючись перевести подих. Поки гаспод намагався позбутися червоного туману перед очима, Ангва відійшла назад, розігналася та перескочила наступний провулок. Гаспот виплюнув комірець великого Фідо. Той скотився по даху і зник десь унизу. "Дякую", закричав він. "Дуже дякую. Так, залиш мене тут, саме так. І що, що в мене лише три лапи нормальні. Не хвилюйся за мене, якщо мені пощастить, я впаду раніше, ніж подохну з голоду". Отак. Історія мого життя. Ти і я, дівчинко, разом. У нас навіть могло щось вийти. Він обернувся і подивився на собак, що вишукувалися на даху по той бік тракту. "Гей, ви всі, гадзиці, погані пси", прогавкав він. Він ковзнув на інший бік даху. Внизу був провулок, але туди можна було лише впасти. Він прокрався до даху сусідньої будівлі, але знову опинився в глухому куті. Поверхом нижче він помітив балкон. «Інтелект!» – пробрунтів він. «Ось що нас відрізняє. Вовк? Звичайний вовк. Він би зістрібнув, а якби не зміг зістрибнути, то залишився б тут помирати. Тоді як я, за рахунок свого неперевершеного інтелекту, можу оцінити ціле. Оце все в цілому...» І знайти рішення шляхом застосування розумових процесів. Він штовхнув гаргулю, яка сиділа біля жолоба. Годой треба. Якщо ти не допоможеш мені потрапити на той балкон, я надзурю тобі у вухо. Великий Фідо. Що? До ноги. Існувало дві теорії щодо подальшої долі великого Фідо. Одну висунув гаспод на підставі спостережень. Вона полягала в тому, що його останки забрав старий хірон і тут же продав їх, кушніру, тож великий Фідо, врешті-решт. Знову побачив денне світло, уже у якості пари пухнастих навушників і пари ворсистих рукавичок. Віншу увірували всі інші собаки. Вона походила, можна сказати, із самого серця кожної собаки, і полягала в тому, що він пережив падіння, втік з міста, і врешті-решт чули величезну зграю гірських вовків, які щоночі тероризували сільські садиби. І тоді копання у купах сміття і очікування на помиї біля задніх дверей людських осель здавалося терпимим. Зрештою, вони страждали в очікуванні великого Фідо. Його нашийник зберігали в таємному місці і регулярно показували іншим собакам, поки не забули і про нього. Сержант Колн штовхнув двері кінчиком своєї піки. Колись давно вежа мала поверхи. Тепер вона була порожньою до самої верхівки, і порожнечу розсікали лише золоті промінці світла зі старовинних віконних бійниць. Один промінь, наповнений блискучими часточками пилу, падав на те, що не так давно було виконувачем обов'язків констебля дуболома. Колон обережно помацав тіло. Воно не ворушилося. Те, що має такий вигляд, і не повинно ворушитися. Біля нього лежала понівичина сокира. «О ні», – зітхнув він. Ще там була тонка мотузка, схожа на ті, що використовують найманці. Вона сіпалася. Колон підняв погляд на серпанок і витягнув меч. Він бачив весь шлях до вершини вежі, але на мотусі не було нікого. Це означало, він навіть не озирнувся, і це, мабуть, врятувало йому життя. Його блискавичне падіння на підлогу та вистріл ружжа позаду припали на одну й ту саму мить. Пізніше він божився, що відчув, як свинцева куля пролетіла йому повз вухо. І тоді з диму вийшла фігура, і дуже сильно вдаривши його по голові, вирвалася назовні. Почався дощ. Молодший констеблю дуболоми. Дуболом скинув з себе своє ж тіло. О, сказав він, розумію, я не міг таке пережити. Я це розумів іще в перші фути падіння. Ти правильно зрозумів. Нереальний світ живого поволі згасав, і дуболом сумно поглянув на понівечені останки сокири. Здавалося, це турбувало його більше, ніж понівечені останки самого дуболома. Тільки поглянь на це, сказав він. Цю сокиру зробив мій батько для мене. Чудова була б зброя для загробного життя. Це якийсь похоронний звичай? А ти хіба не знаєш? Ти ж смерть, правильно? Це не означає, що я повинен знати всі похоронні звичаї. Зазвичай я зустрічаю людей перед похованням. А ті, кого я зустрічаю уже після поховання, занадто збуджені для нормальної дискусії. Добулом склав руки. Якщо мене поховають неправильно, сказав він, я нікуди не піду. Моя втомлена душа Буде мучитися в цьому світі. Вона не мусить. Якщо вона захоче, то так і зробить, відрізав привид дуболома.